și în și pe pământ, el tată, sfânt. Din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții, vă vine, dragi ascultători, cu multă bucurie, programul L159 adus prin preotul Valeriu. Iubiți ascultători, studiul lecțiunii noastre de astăzi ne aduce în fața capitolului 11 de la Evanghelia după Luca, din care vom avea pentru început versetul 45, pe care îl vom citi în curând, urmat de explicațiile care îl însoțesc. Suntem însă nerăbdători să aflăm cum s-au desfășurat evenimentele în continuare pe muntele acela, unde în lecția trecută lăsasem pe Lesina destenuindu-și povara grea care l-a păsat pe suflet în legătură cu pierderea copilului său. În timp ce era pe sfârșit cu istorisirea sa, a apărut Lisca. Și cum el n-ar fi dorit ca alții să cunoască povestea aceasta, s-a retras. Iar Juriga, cel cu care vorbise până atunci și căruia îi împărtășise toată amărăcinea vieții lui, s-a întins jos și a închis ochii. A, probabil că doarme, gândi Lisca pe când se apropia. De fapt, Juriga n-avea poftă să stea de vorbă, gândurile fiindu la întâmplarea dureroasă a lui Lesina. Îl plângea din inimă, și nu se mai mira acum de tristețea tânărului acestuia. De ce ar fi putut să se mai bucure el nefericitul om? Oh, acest blestemat obicei de-a bea! Ce de nenorociri a precinuit pe pământ! Sărmanele Sina! La vârsta lui, ce povară o astfel de viață! Copilului hotărât lucru că-i pierdut pentru totdeauna și puțin puțină nădejde ca femeia să se mai vindece. – Hei, prietene, ai visat rău de suspine așa? – îi zise Lisca, punându-i mâna pe umăr. – În adevăr, vecine, rău vis! – răspunse Juriga, scurându-se. – Da, bine, ai făcut de mai sculat. – Ei, ea spune, cum se face că e singur? Unde e Lesina și băiatul? – Da, poți să vezi, Lesina a plecat chiar acum, iar paverica, fără îndoiară, trebuie să fie cu cartea în Țara Luminii. – O, ascultă, Juriga, să nu-l mai dojenești. El are totdeauna încredințarea că e în țara luminii, chiar când e lângă noi. Îmi face mereu impresia unei mici raze de soare. Ieri, pe când se urca la deal din sat, am făcut drumul împreună. Foarte vesel cânta un cântec, dar la un moment dat a zărit pe marginea drumului o floare albă. A privit-o cu atenție, a genunchiat ca să o cerceteze mai de aproape. Ce cauți tu?" l-am întrebat. El a fost atunci puțin ter că am încurcat. O, oh, nimic, moșule," zise el, aș vrea numai să văd dacă s-ar putea observa vreo urmă." Urmă? Ce urmă, mai copile, a cui?" Ei, a lui." Eu am înțeles îndată despre cine vorbea." Crezi tu, deci, măi copile, că Mântuitorul mai e pe pământ? Nu știi că s-a suit la cerul unde stă la dreapta lui Dumnezeu?" Da, nene." Da, dar dumneata nu știi ce ne-a făgăduit. El a zis, iată, eu sunt cu voi în fiecare zi până la sfârșitul lumii. Eu știu asta și sunt sigur, el este cu mine. Uite, el merge înaintea mea. N-am citit noi când îți scoate oile merge înaintea lor? Ei bine, el e păstorul meu și eu sunt mielușelul lui." Iată cum sunt eu. Sigur că merge înaintea mea. Mi-ar plăcea atât de mult să știu dacă s-a uitat și el la această floricică. Și desigur, pentru că eu știu că el iubește florile. Dar de unde știi mai copile? L-am întrebat eu. Ei, trebuie să le fi iubit mult, pentru că singur el însu spune că și Solomon în toată strălucirea lui n a fost îmbrăcat ca una din ele. Și apoi nene, nu ne-a poruncit el să ne uităm la crinii de pe câmp care nu lucrează nici nuțezi și pe care totuși tatăl ceresc îi hrănește? Vezi, prietene, copilul acesta mi se pare prea bine înzestrat pentru a rămâne totdeauna un simplu tăietor de lemne ca noi. Da, dragul meu, spuse juriga. Sunt de aceeași părere cu tine, dar ce să fac? Vreau să împart cu el din toată inima aceea din urmă coajă de pâine și să-l învăț tot ce știu, dar atât ai tot ce pot face. Da, știu și eu, completă Lisca. Ce pagubă pentru copilul acesta! De-ar fi fost aici, ne-ar fi povestit numai cât ceva. Cine știe cui vorbește el în clipa asta? Abia dacă scapă vreun trecător căruia să nu-i vorbească despre aceste lucruri. Iubiți ascultători, îi lăsăm pe cei doi să se întrețină în continuare? Noi ne oprim aici cu povestirea pentru ziua de astăzi. Un semn vădit că l-ai primit pe Domnul Isus Hristos, un semn vădit că ai primit iertarea de toată povara care te-a păsat greu, un semn vădit că te afli pe drumul care duce în cer, este faptul că spui tuturor din jurul tău această bucurie. În primul rând, Bucuria aceasta mare îți radiează prin ochi, îți radiează prin piele, te trădează prin felul cum vorbești, te trădează din felul cum respiri, te trădează din felul cum umbli, Întreaga ta ființă mărturisește adevărul dacă l-ai real în inima ta. Dacă ai găsit calea aceasta minunată care duce în împărăția cerurilor, care duce în Domnului Isus Hristos, cel despre care Dumnezeu Tatăl a mărturisit că își găsește toată plăcerea în el, un semn vădit că l-ai găsit pe acesta, constă în aceea că nu poți să taci, ci vei găsi prilej, îți vei căuta și vei găsi prilej în fiecare moment și la întâlnire cu fiecare om să-i spui și să-l provoci, să-l molipsești cu aceasta, să-l îndemni, să-l ispitești și pe el să apuce pe acest drum minunat cu tine. Se spune că atunci când caii se apropie de casă, își iuțesc pasul. Fiecare zi din viața noastră înseamnă o apropiere, o micșorare a distanței care ne desparte de casă. Se vede aceasta în fiecare zi la noi, crește la noi în fiecare zi bucuria ajungerii în cer și dacă această bucurie crește, se vede, dacă este bucurie în inimile noastre și crește, neapărat se vede, se simte, se manifestă în jurul nostru. Doamne Tată Ceresc, mulțumim pentru bucuria pe care ne-ai făcut-o dândul pe Domnul Hristos pentru noi, mulțumim că prin El și din pricina Lui ne-ai primit acum în cer și suntem copii ai Tăi, ne-ai așezat pe drumul care duce către Tine și zi de zi te ocupi de noi și ne instruiești cum putem să alergăm mai ușor, mai liber de toate cele piedicile care ne înconjare, ca să ajungem cât mai repede la tine. Fie ca și mesajul de astăzi să contribuie la eliberarea de alte și alte piedici care ne împiedică, ca să putem să alergăm tot mai nestingheriți spre veșnicia care ne așteaptă și pentru care îți mulțumim. Amin. Cum dorește cerul și la izbor, tot așa Ascultători, am anunțat că ne aflăm în versetul 45 de la Luca de la capitolul 11, pe care îl citim. Unul din învățătorii legii a luat cuvântul și a zis: Învățătorule, spunând aceste lucruri, ne ocărășe pe noi. Ne amintim, deci, că suntem în casa Fariseului, care l-a poftit pe Domnul Isus la masă. Fariseul se uită cu mirare că Domnul Isus nu și-a spălat mâinile, deci n-a respectat ritualul lor religios, ceea ce de ocazia Domnului Isus să înceapă să vorbească pe marginea aceasta, mustrându-i aspru pe fariseu, referindu-se la categoria fariseilor, că ei sunt fățarnici prin faptul că se țin de ritualuri văzute, de ceremonii din afară, neglijând însă ceea ce era mai important, curăția inimii. Și rostând câteva vai de voi și farisei fățarnici, de față, așa după cum ne spune versetul, erau și niște învățători ai legii care s-au simțit și ei atingi. Păcătoșii simpli nu au venit niciodată în conflict cu Domnul Isus, ci ei s-au bucurat de harul lui, chiar dacă nu-l înțelegeau în multe privințe. Păcătoșii religioși, însă. Deci, atenție, sunt două categorii de păcătoși: păcătoși simpli, care își recunosc starea lor de păcat, și păcătoși religioși, care dici și păcătoși și mai grav păcătoși decât cei simpli, nu vor să își recunoască starea de păcătoșenie și sub o pretinsă religiozitate din afară se ascunde o murdărie înăuntru mai grea decât a celor care sunt păcătoși pe față. Acești păcătoși religioși, care aveau sufletul complicat și care și-au luat asupra lor sarcina de apărători ai legii ai datinilor, totdeauna erau bănuitori față de Domnul Isus și luptau împotriva Lui. Așa a fost atunci, așa este și astăzi. Cu cât cineva este mai religios în lucrurile din afară, și se consideră mai intelectual, cu școală mai multă, cu seminare și cu nu știu ce, cu atât a asarcind de apărător al tradiției și al grupului din care face parte, devenind bănuitor la orice mișcare pe care o face cineva mai altfel decât este linia cunoscută. De aici se pornesc apoi lupte și tulburări. Ne aducem aminte? Că în cele mai multe cazuri, am mai menționat cu ocazia unei lecțiuni trecute, de câte ori găsim pe farisei, cărturari și învățători ai legii sau prioții cei mai de seamă, aproape în fiecare împrejurare găsim că ei s-au mâniat, sau au aprins de mânie. Acesta este un semn foarte simplu după care depistezi imediat cu cine e de-a face. Domnul Isus este și astăzi tot atât de suspectat, urmărit și prigonit cum era odinioară de religioși iudei. Unul, deci, din învățătorii legii a luat cuvântul și a zis, „Învățătorul, spunând aceste lucruri neocărăși și pe noi. Vedeți, adevărul față de minciună și față de fățărnicie nu se poartă cu mănuși, ci scoate sabia imediat și taie. Lumina față de întuneric nu are nicio milă, ci îl spulberă îndată. Iisus, față de lucrările diavolului, nu are nicio înțelegere sau dragoste, ci le nimicește de urgență până în temelii. Avem noi ceva de învățat de aici, ca urmașa lui Hristos? Deci, învățătorul acesta lege zice, spunând aceste lucruri, ne și pe noi. Da, adevărul ocărește minciuna. Lumina ocărește întunericul. Sfințenia ocărește păcatul. Să nu ne temem să trecem 100% de partea adevărului, chiar dacă s-ar supăra minciuna. Să înălțăm adevărul tot timpul chiar dacă vom fi considerați lipsiți de politețe. O cara adusă minciunii și fățărniciei este lauda adevărului. Binecuvântați sunt toți cei care nu caută la fața omului, ci înalță adevărul și numele Domnului Iisus în orice timp și în orice loc. La observația aceasta pe care o facem unul din învățătorii legii Domnului Iisus, spunându-i că se simt și ei jigniți, Domnul Iisus dă o replică. În versetul 46, ascultați ce îi răspunde. Vai și de voi, învățătoare legii, a răspuns Iisus, pentru că voi puneți pe spinarea oamenilor sarcini grele de purtat, iar voi, nici măcar cu unul din degetele voastre, nu vă atingeți de ele. Bietul învățător al legii nu s-a așteptat așa ceva. Legea este grea și cine o pune cuiva pe umăr, este dator să o trăiască el întâi, în toată plinătatea ei. Altfel, să nu mai propovăduiască. Căci, propovăduind o se încarcă cu păcate mari. Dacă ești grădinar, sapă-ți grădina, spune un proverb. Domnul Isus Hristos n-a venit pe pământ să pună sarcini pe umerii oamenilor, ci din potrivă, să le ia toate sarcinile. Legea este o sarcină atât de grea, că niciunul din fiii lui Adam. N-a putut o duce. Numai Mântuitorul Isus a înplinit-o pentru noi. El a dus și sarcina legii și a plătit și prețul răscumpărării noastre de sub lege și de sub blestemul ei. Domnul Isus ne cheamă, cheamă pe toți păcătoșii la El în Matei 11 și spune: Luați jugul meu asupra voastră, căci jugul meu este bun și sarcina mea este ușoară. Așadar, Domnul Isus ne dă o sarcină dar sarcina aceasta o purtăm fiind înjugați cu el, el într-o parte și noi în cealaltă. Greutatea toată o duce el, de aceea spune că sarcina este ușoară, pentru că jugul apasă pe el, el este cel care trage și pentru noi este ușor că noi stăm numai lângă el, slăvit să fie numele lui. Nu același lucru este cu legea. Legea cerea ca tu să împlinești și să le faci pe toate, pe când în timpul Harului, dacă noi îndeplinim legea ascultării de Domnul Hristos, să ascultăm de El cum a ascultat El de Tatăl, atunci jugul înseamnă că stăm lângă El și jugul este pe gâtul Lui, jugul apasă greu pe El, El trage toată greutatea, iar noi rămânem liniștiți, de aceea spune, sarcina mea este ușoară. Vai de cei care pun sarcini pe umerii oamenilor! Domnul Iisus spune lucrul acesta. Vai de voi, învățători ai legii, pentru că voi puneți pe spinarea oamenilor sarcini grele de purtat. Cine învață pe alții, se încarcă cu o mare răspundere. De învățătura lui atârnă viața sau moartea, lumina sau întunericul multora. Să nu înveți pe nimeni decât ceea ce ai verificat practic că este adevărat. Altfel, devii ucigaș. Când este vorba de lucrul acesta, nu te teme de oameni. Mai bine mori tu decât să o mori pe alții. Dacă nu ești la 100% de un lucru, nu-l mai spune și altora. Fără certitudine, fără siguranță, nu există adevăr. Adevărul, spune filozoful Conta, este cunoașterea exactă a deosebirii dintre lucrurile reale și cele nereale, iar eroarea rătăcirea este confundarea acestor două feluri de lucruri sau luarea unora drept altele. Domnul Iisus a învățat pe oameni adevărul care era în el și pe care îl primise de la Dumnezeu Tatăl, ca urmașa lui să facem și noi la fel, să nu învățăm pe nimeni decât ceea ce este cuvântul lui Dumnezeu pe care îl trăim noi. Să luăm totdeauna sarcinile de pe umerii oamenilor? Aceasta este legea lui Hristos. El spune, purtați-vă sarcinile unii altora. Pe cine vezi că pune sarcini, să știi că nu este trimisul lui Hristos. De aceea le spune, voi puneți pe spinarea oamenilor sarcini grele de purtat. În categoria aceasta suntem și noi ori de câte ori predicăm morala în locul harului. Adică noi predicăm rezultatele pe care vrem să le obținem prin puterea noastră în locul harului care este puterea de execuție și de producere a faptelor a vieții de credință. Să înălțăm numai pe Domnul Isus în orice timp și în orice loc și vom fi păziți de marea ispită a legii și a oricăror rătăciri. El, Domnul Isus, este întruparea Harului, El singur poate da mântuirea și viața. El este cel mai necesar pentru noi. Fie binecuvântat numele, acum și în vecii vecilor. Amin. Vaiului acestuia, Domnul Isus, îi mai adaugă un alt vai în versetul 47, vai de voi, și anume. Vai de voi! Pentru că voi zidiți mormintele prorocilor pe care i-au ucis părinții voștri. În niciun caz creștinul nu trebuie să se ocupe de morminte. Asta e clar. Dacă mormintele ar avea vreun rol în noul legământ și în lucrarea Harului, Duhul Sfânt ar fi lăsat ceva scris în privința aceasta. Dar așa ceva nu citim în Sfânta Carte a Lui Dumnezeu în Noul Testament. Nu are însemnătate unde îți vor pune trupul tău urmașului lui Hristos. El este în pământul lui Dumnezeu, fie că este zidit mai frumos sau mai puțin frumos. O singură înmormântare trebuie să ne intereseze dacă s-a făcut bine și anume, înmormântarea împreună cu Hristos, așa cum ne este arătat la Romani 6 cu versetele 4 și 8. Cine este înmormântat bine în Hristos, are viața cea nouă și bună din Hristos și el nu se mai ocupă de mormintele în care au fost îngrăpate trupuri supuse putrezierii oricum. Credinciosul adevărat, dacă moare, nu rămâne în mormânt cu trupul, pentru că el nu-i trupul care putrezește. Locul lui este Hristos, așa cum se arată în Coloseni și în Doi Corinteni. Ce rost are să te mai ocupi cu ceva care nu există? Dumnezeu a îngropat trupul lui Moise și a ascuns mormântul ca să nu știe nimeni pentru că Moise nu era în mormânt, adică el nu era trupul lui fără viață. Dacă s-ar fi știut unde a fost înmormântat, copiii lui Israel ar fi ajuns să-i venereze oasele ca pe Dumnezeu. Să fim deci foarte atenți la citirea cuvântului lui Dumnezeu, căci tot ce este scris este adevărul de plin pentru ca să putem trăi viața cea nouă din Domnul Isus. Să nu scoatem, dar nici să nu adăugăm ceva la Cartea Sfântă ca să nu cădem sub pedeapsa lui Dumnezeu. Vai de voi, spune Domnul Isus, pentru că voi zidiți mormintele prorocilor pe care i-au ucis părinții voștri. Desigur, aici este vorba de cei care zideau mormintele prorocilor ca să repare fără de legile înaintașilor lor. Dar nu-i mai puțin adevărat, așa cum s-a zis mai sus, Că și cei care cheltuiesc prea mult timp și bani pentru zidirea de morminte ale martirilor și ale unor oameni vestiți în lucrarea lui Dumnezeu, nu fac o lucrare după voia lui Dumnezeu. De ce Duhul Sfânt n-a dat niciun îndemn în privința aceasta, dacă era cazul? Să cugetăm adânc. Dumnezeu ne va lumina pe deplin ca să nu facem greșeli în trecerea noastră pe pământ, în umblarea noastră de zi cu zi. Domnul Iisus continuă ideea începută în versetul acesta, 47, în felul următor, în versetul 48. Prin aceasta mărturisiți că încuvințați faptele părinților voștri, căci ei au ucis pe proroci, iar voi le zidiți mormintele. Orice mărturisire pe care o facem, încuvințează niște fapte, limpezește o cale și înalță un anumit fel de a fi. Arată ori pe Dumnezeu în faptele și felul lui de a și felului de-a fi, ori faptele a și felul de-a fi al veacului de-acum. Căci și veacul de-acum are o latură religioasă, dar stare de mijloc nu există. Prin aceasta mărturisiți, spune Domnul Isus, Prin tot ce ai și faci tu, fratele meu, mărturisești. Întrebarea se pune ce mărturisești? Ori pe Isus? Ori pe tine și grupul din care faci parte. Prin aceasta mărturisiți când cuvințați faptele părinților voștri, căci ei au ucis pe prorogi, iar voi le zidiți mormintele. A te preocupa cu păcate trecute este ca și o aprobare a lor. Noi nu suntem rumegătoare ca să rumegăm păcatele trecute, ci trăim puternic prezentul în Hristos dacă suntem urmașii Lui. Mustrarea pe care o face Domnul Isus, cărturarilor evrei s-ar putea face și creștinătății de nume. Evreii au omorât pe Domnul Isus, iar creștinii de nume i-au zidit mormântul. Cineva spunea că noi credincioșii zilelor de astăzi ne purtăm mai rău și mai urât față de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu care locuiește printre noi, decât s-au purtat oamenii față de Domnul Isus când locuia în trup aici pe pământ. Oamenii au obiceiul să arunce toată vina unul asupra altuia, așa cum a fost cu Adam, Eva și șarpele, iar Dumnezeu a pedepsit pe fiecare în parte pentru vina lui. Tot astfel, la răstignirea Domnului Sus, bătrânii lui Israel spun lui Iuda, treaba ta, iar Pilat spune, treaba voastră, dar deși ei s-au scuturat de vină, totuși au rămas vinovați de sângele Domnului, care i-ar fi putut curăți dacă s-ar fi recunoscut vinovați, dacă și-ar fi recunoscut fiecare vinovăția lui personală. Să ne ocupăm deci de noi înșine și pentru alții să ne rugăm Domnului. Să ne recunoaștem vina noastră atunci când am greșit, iar pentru vina altora să ne rugăm Domnului. Aceasta este starea unei vieți normale în Hristos. Domnul Isus, în versetul 49, după ce a spus aceste vaiuri, învățătorilor, legii, cărturarilor și fariseilor, completează: De aceea, înțelepciunea lui Dumnezeu a zis: Le voi trimite prorocii și apostoli, pe unii din ei îi vor ucide, iar pe alții îi vor pregoni. Vedeți, și astăzi se întâmplă același lucru cu trimișii lui Dumnezeu, cu adevărații lui slujitori. Oamenii din lume îi ucid fiecare cu sabia limbii, fie cu cealaltă sabie și îi prigonesc necurmat. Situația lor nu s-a schimbat și nu se va schimba până la sfârșitul veacului. Trimișii lui Dumnezeu sunt străini pe pământ, sunt ca un corp străin în organismul lumii și mai ales al lumii religioase. Orice organism caută să scoată afară din corpul lui toți ceea ce străini care a pătruns în el. Ca să nu ne pomenim că luptăm împotriva trimișurilor lui Dumnezeu, trebuie să avem mare grijă la orice om care vine și propovăduiește în numele Domnului Iisus ca să aibă următoarele semne. Prima dată, trebuie să vedem dacă El înalță pe Domnul Iisus amestecat cu lucrurile de pe pământ, amestecat cu duhul vreunei partide, vreunei secte religioase. Al doilea semn, să înalțe jetfa sara răscumpărătoare și făgăduința venirii Domnului Isus. Un alt semn, care demonstrează că cineva este trimisul Domnului Isus, ne arată prin aceea că El trebuie să înalțe harul în toată plinătatea Lui. Pe urmă să înalțe credința care lucrează prin dragoste și pocăință, adică nașterea din nou. Să înalțe nepărtinirea, să proclame. Unitatea tuturor copiilor lui Dumnezeu în Hristos, așa cum s-a rugat Domnul Hristos în Ioan 17. Să înalțe voia lui Dumnezeu, adică sfințirea în toate laturile vieții. Și încă un semn, trebuie să vedem la cel care vine în numele lui Dumnezeu, acesta va înălța învățătura despre Biserica aceea vie și unică de pe tot Pământul, unitatea copiilor lui Dumnezeu. Orice credincios care stă sub călăuzirea Duhului Sfânt, nu va putea fi înșelat de nicio învățătură rătăcită. Dumnezeu îl luminează la timp ca să se poată feri. Dumnezeu trimite și astăzi oamenii ei săi ca să-i facă lucrarea pe pământ. Acești oameni pot fi confundați ușor cu învățătorii falși, dacă cel care ascultă nu rămâne cu toată ființa sub călăuzirea Duhului Sfânt și dacă are idei dinainte formate. Unde sunt mulți bani falși, înseamnă că sunt și bani buni. Trebuie însă omul să aibă ochi format și treaz ca să nu-i amestece. Cine înalță pe Dumnezeu așa cum este El, neamestecat cu felul de a fi al lumii, acela este trimisul lui Dumnezeu. Trebuie deci ascultat cu toată atenția. Și încă un ultim semn. Trimisul lui Dumnezeu este întotdeauna prigonit, dar El niciodată nu prigonește. Așa a fost Domnul Isus. Iată deci un semn după care se poate cunoaște. Iubiți ascultători, la punctul acesta anunțăm încheierea programului L-159 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții cu un scurt comentariu referitor la semnul după care poți cunoaște trimisul lui Dumnezeu. Și anume, cum adică ar putea un trimis al Dumnezeului Cerului și al Pământului care a dat pe singurul Său fiu pentru noi cum, deci, ar putea un trimis al acestui Dumnezeu mărinimos și plin de dragoste să prigonească pe aceea pentru care a dat pe Fiul Său? Trimisul lui Dumnezeu, deci, se manifestă la fel ca și Dumnezeu, plin de un găduință răbdătoare față de toate abaterile și slăbiciunile ființei omenești, lăsând judecata în seama lui Dumnezeu. Să luăm aminte deci la acest semn și să primim cu bucurie pe toți trimișii lui Dumnezeu, care arată înțelegere răbdătoare față de slăbiciuni și față de beată ființă căzută în păcat. În continuare, dorindu-vă binecuvântarea lui Dumnezeu să fie și să rămână peste dumneavoastră, vă lăsăm să ascultați o melodie.